Частина дванадцята. Ї, ї ї Розділ перший. Джим Ренні з Енді Сендерсом дивилися на зловісний захід сонця з ганку похоронного салону Бові. Вони збиралися було до міськради на чергове надзвичайне засідання, призначене на сьому вечора. І великий Джим хотів прийти туди завчасно, щоби підготуватися, але застигли на сходах, задивившись, якою страхітливою, Масною смертю догоряє день. Неначе кінець світу, — промовив Енді низьким благоговійним голосом. «Мяснягивняна», — заперечив великий Джим, і якщо його голос і прозвучав брутально навіть для нього, це тому, що і йому самому до голови прийшла така сама думка. У перше з того часу, як опустився купол, він усвідомив, що врегулювання цієї ситуації може бути поза їх можливостями, поза його можливостями і роздратовано відкинув цю думку геть. «Хіба ти бачиш Господа нашого Ісуса Христа, що сходить з небес?» «Ні», – погодився Енді. Він бачив тільки мешканців свого міста, людей, котрих знав усе життя. Вони стояли купками вздовж Main Street, мовчазні, і лише дивилися на цей страхітливий захід сонця, прикриваючи собі очі долонями. «А мене ти бачиш?» – наполягав великий Джим. Енді обернувся до нього. «Звісно, що бачу», – ошелешено кивнув він. «Звісно, я тебе бачу, Великий Джиме». «Отже, мене не взято живим на небо», – пояснив Великий Джим. «Багато літ тому я віддав своє серце Ісусу. Отже, якби зараз відбувався кінець світу, мене б тут не було. І тебе також, ти згоден?» «Мабуть, що так», – погодився Енді, хоча в душі відчував сумніви. «Якби вони були спасенними», Омитими кров'ю агнця? Навіщо б їм було щойно балакати зі Стюартом Бові про припинення того, що Великий Джим називав нашим маленьким бізнесом? Та хіба вони взагалі могли вляпатися у такий бізнес, якщо чесно? Що спільного може бути між спасенністю і метамфетаміновим виробництвом? Якби спитати про це у Великого Джима, Енді знав, що саме той і відповість. Іноді результати виправдовують засоби. У даному випадку результати виглядали захоплюючими. Ось такими. Нова церква Святого Спасителя. Стара була лише трохи кращою за дощатий сарай із дерев'яним хрестом на горі. Радіостанція, котра врятувала самому тільки Богу відомо скільки душ. Десятина, яку вони сплачували, акуратно чеками одного банку на Кайманових островах місіонерському товариству Господа Ісуса, допомагаючи тим, кого пастор Когінс називав нашими меншими чорними братами. Проте, задивившись на цей грандіозний каламутний захід сонця, що натякав на дріб'язковість і маловажливість людських справ, Енді змушений був визнати, що всі ті речі правили лише за виправдання. Без притоку готівки завдяки мету його аптека пішла б на дно ще років шість тому, те саме можна сказати про цю похоронну контору. Те саме, хоча чоловік, котрий стояв зараз поряд з ними, цього ніколи би не визнав. Стосувалося уживаних автомобілів Джима Ренні. «Я знаю, що ти думаєш, друже», – мовив Великий Джим. Енді боязко звів на нього очі. Великий Джим посміхався, а втім не хижо. Ця його посмішка була лагідною, розуміючою. Енді теж відповів. Чи то пак спробував йому посмішкою? Він багато чим завдячував великому Джиму. От тільки зараз речі, такі як аптека чи БМВ Клоді, здавалися малозначущими. Яка зараз користь від БМВ, хоч би із системою самопарковки і реагуючою на голосові команди саунд-системою, його мертвій дружині? Коли все це закінчиться і Доді повернеться додому, я віддам цей бімер їй, вирішив Енді. Клоді б це сподобалося. Великий Джим простягнув свою руку з пальцями цурпалками в напрямку призахідного сонця, що, як здавалося, розповзалося західним обрієм, мов величезна змійна яєшня. Ти гадаєш, що в цьому є якась наша вина? Що Бог карає нас за те, що ми підживлювалися від міста у важкі часи? Це дурня, друже. Це не Божа справа. Якщо ти скажеш, що в тому, що нас побили у В'єтнамі, була рука Бога, таким чином Бог попереджував нас, що Америка втрачає свою духовність, я з тобою погоджуся. Якщо скажеш, що 11 вересня було відповіддю Всевишнього на рішення Верховного суду, який повідомив малим дітям, що вони можуть більше не розпочинати свій день з молитви до Бога, котрий їх сотворив, я тебе підтримаю. Але щоб Бог покарав Честер Міл за те, що ми не прибудували чергову обгінну смугу до якоїсь напівзабутої дороги на кшталт сиворакші або дрібнорубанки? Він помотав головою. Це ні. Викинь це з голови. Ми також клали непоганий бариш собі до кишень, несміливо зауважив Енді. Це було правдою. Вони нагромаджували більше, ніж ішло на підживлення своїх бізнесів, чи простягання руки допомоги своїм меншим чорним братам. Енді мав власний рахунок на Кайманових островах. І проти кожного його долара, або долара Бові, до речі, він міг би закластися, Великий Джим брав собі три, а то й чотири долари. Бо вартий робітник своєї поживи, процитував Великий Джим повчальним протилагідним тоном. Матвія, 10 розділ, вірш 10. Початок фрази євангеліста він пропустив «Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх гаманів». Великий Джим кинув погляд на годинник у себе на зап'ясті. «Якщо вже згадали про роботу, друже, то треба нам рухатись. Багацько чого мусимо вирішити». І він ступив уперед. Енді рушив за ним, не відриваючи очей від вечірньої зорі котра все ще залишалася достатньо яскравою, щоб бути схожою на запалену плоть. Та тут великий Джим знов зупинився. До речі, ти чув, що повідав Стюарт, тут ми все прикрили. Завершено і застебнуто, як сказав маленький хлопчик, вперше самостійно попісявши. Він особисто повідомив про це майстру. Та це ще той фрукт, промовив понуро Енді. Великий Джим хихотнув. Не переживай щодо Філа. Ми припинили бізнес і не розпочинатимемо, поки не минеться криза. Фактично, можливо, це нам знак, що лабораторію варто прикрити назавжди. Знак від Всевишнього. Добре було б, сказав Енді. Хоча мав у душі гнітюче перечуття. Якщо купол зникне, Великий Джим може передумати. А якщо так і трапиться, Енді знову буде поряд з ним. І Стюарт Бові зі своїм братом Ферналдом включаться також. Залюбки почасти тому, що там неймовірні гроші, не кажучи вже про відсутність податків, а почасти через те, що всі вже занадто глибоко зав'язли. Він згадав слова якоїсь прадавньої кінозірки. «Коли я врешті зрозуміла, що не люблю зніматися, я вже була занадто багатою, щоб кидати цю справу». «Не хвилюйся ти так», – промовив Великий Джим. «За пару тижнів ми почнемо знову завозити пропан до міста». Хоч вирішиться ця ситуація з куполом, хоч ні. Використаємо міські пісковози. Ти ж зможеш попрацювати за кермом нормальну зміну, чи не так? Так, сумно відповів Енді. А ще, великий Джим розквітнув від нової ідеї, що прийшла йому в голову. Ми можемо використати катофалк Стюї. Тоді кілька балонів ми зможемо привезти навіть раніше. Енді нічого на це не сказав. Йому страх, як не подобалася ідея прибрати до рук – це був вираз великого Джима. Так багато пропану з різних міських служб, але це здавалося найбезпечнішим способом. Виробництво в них було потужне, а значить багато палива йшло як на саме варево, так і на вентиляцію токсичних газів. Великий Джим доводив, що купівля великих обсягів пропану може викликати питання. Так само, як придбання великої кількості різних ліків – навіть тих, що продаються без рецепта і йдуть на це лайно. Може викликати підозри і принести неприємності. Завдяки тому, що він був власником аптеки, з цим було легше, хоча замовляючи в таких кількостях робітусин і судафет, Енді все одно жахливо нервувався. Він боявся, що саме тут на них чекає гаплик, якщо гаплик їм судиться. Про газові балони позаду студійної будівлі РНГХ – він взагалі ніколи не думав до цього дня. До речі, сьогодні ввечері ми матимемо досхочу електрики в міській раді. Великий Джим промовив це з радісною інтонацією людини, що сповіщає когось про приємний сюрприз. З моєї подачі Рендолф послав мого хлопця з його другом Френкі до шпиталю, щоб умикнули там один балон, підключили до нашого генератора. У Енді на обличчі відбилася тривога. Але ж ми вже забирали. «Знаю». Заспокійливо перебив його Ренні. «Знаю, що вже брали. Не хвилюйся ти так за Кеті Расел. Їм поки що вистачить». «Ти ж міг взяти балон з радіостанції, там же їх багато». «Тут ближче», – відказав великий Джим. «І безпечніше». «Піт Рендолф – наш хлопець, але це не значить, що мені хочеться, аби він дізнався про наш маленький бізнес. Ні зараз, ні колись». Енді ще більше впевнився в тому, що великий Джим насправді не збирається розпрощатися з виробництвом. «Джиме, якщо ми почнемо перекидати скраплений пропан назад до міста, як ми зможемо пояснити, де він був? Розказуватимемо людям, що його була забрала газова фея, а тепер передумала і віддає назад?» Ренні нахмурився. «Ти гадаєш це смішно, друже?» «Ні, я гадаю це страшно. У мене є план». Ми оголосимо про створення міського сховища палива і розподілятимемо свідти пропан за нормою, а також опалювальний мазут, якщо буде знайдено спосіб його використання без електричного запалювання. Мені ненависна сама ідея нормування. Вона антиамериканська, за своєю суттю. Але ж ти розумієш, це як у байці про мураху та цикаду. У нашому місті є такі нікчемахи – котрі спалять все за місяць, а тоді, щойно прийде холод, волатимуть до нас, щоб ми їх рятували. Ти ж насправді не віриш, що це триватиме цілий місяць, ж? Звісно, ні. Але, як старі люди кажуть, сподівайся на краще, а готуйся до найгіршого. Енді хотів було нагадати, що чимало пропану з міських запасів вони вже використали на виготовлення кристалічного мету. Але сам знав, що відповість йому великий джим. «Звідки ми могли знати наперед?» «А вже ж не могли!» «Хто при здоровому глузді міг очікувати на таку раптову нестачу всіх ресурсів?» «Плануєш завжди на більше, ніж достатньо!» Суто американський стиль!» «Аж ніяк не достатньо! Це образа для розуму і душі!» Енді сказав, «Не тільки тобі не сподобається ідея нормування!» «Для цього ми маємо сили поліції!» «Я розумію, всім нам жаль, що від нас пішов Гові Перкінс, але він зараз поряд з Ісусом, а ми маємо Піта Рендолфа, котрий у цій ситуації для міста кращий, бо він дослухається. Він наставив на Енді палець. Люди в такому місті, ба насправді люди повсюди, вони як малі діти, коли йдеться про їх власні інтереси. Скільки разів я вже це повторював? Багато», – зітхнув Енді. То до чого ти маєш примушувати дітей? Щоб доїдали гарнір, інакше не отримують десерту. А тож і подеколи не обійтися без ременя. «Ти мені якраз нагадав», – стрепенувся Енді. «Я балакав з Самантою буші там, на полі, в Дінсмора. Це подружка Доді. Вона сказала, що дехто з копів діяли там доволі брутально. Вкрай брутально. Нам про це треба поговорити з шефом Рендолфом». Джим скривився. «А чого ти очікував, друже?» Реверансів, там було ледь не до бунту дійшло. Ми мало не отримали нікчемашний бунт тут у себе в Честермілі. Я розумію, ти правий, але просто я знаю ту дівчину Буші, знав усю її родину. Наркомани, крадії машин, порушники закону, неплатники кредитів і податків. Ті, яких ми колись звали бідним білим непотребом, поки це не стало вважатися неполіткоректним. Це якраз ті люди, за якими ми зараз мусимо наглядати. Якраз ті самі люди. Це ті, хто роздеруть наш маття наше місто, лишень дай їм волю. Такого ти хочеш? Ні, звісно, що ні. Але Великий Джим уже розправив крила. Кожне місто має своїх мурах, що роблять добро, і своїх цикад, котрі добра не роблять, але ми можемо жити з ними поряд, бо розуміємо їх і вміємо примушувати їх робити те, що в їхніх же інтересах навіть якщо заради цього їх доводиться трохи утискати. Але в кожному місті присутня також сарана, як про це сказано в Біблії, і це саме такі люди, як от ті бущі. На них ми мусимо опускати наш молот. Це може не подобатися тобі, може не подобатися мені, але особиста свобода хай собі піде десь погуляє, поки все це не закінчиться. Ми теж дечим жертвуємо. «Хіба не закриваємо ми наш маленький бізнес?» Енді не хотілося нагадувати про те, що вони просто не мають вибору, оскільки все одно не можуть вивозити товар поза межі міста, тож він просто обмежився кивком. Він більше не хотів нічого обговорювати і побоювався засідання, куди вони прямували, яке могло затягнутися геть до півночі. Нічого йому не хотілося так сильно, як тільки піти додому – Випити чогось міцного, лягти і думати про Клодет, і плакати, допоки не провалиться у сон. Що дійсно має зараз значення, друже, так це підтримування балансу. Це означає закон і порядок, і нагляд. Наш нагляд, бо ми не цикади. Ми мурахи, мурахи-солдати. Великий Джим замислився. Коли він заговорив знову, голос його звучав уже суто по-діловому. Я обдумав і вважаю неправильним наше рішення дозволити Фудсіті працювати як звичайно. Я не кажу, що ми мусимо закрити цю крамницю. Принаймні, зараз цього робити не варто. Але в наступні пару днів нам треба буде за нею уважно спостерігати. Пильно стежити. Те саме стосується палива ендбакалії. І я от подумав... Непогано було б нам конфіскувати дещо з тих продуктів, що швидко псуються, для наших власних. Він зупинився, примружено дивлячись на ганок міської ради. Він не міг повірити власним очам і тому прикрив їх рукою від вечірньої зорі. Але картина залишилася. Бренда Перкінс і той гаспецький баламутник Дейл Барбара. Проте не пліч-опліч. Між ними сиділа і жваво балакала з удовою шефа Перкінса Ендрія Грінел, третя виборна. Вони передавали одна одній з рук у руки якісь папери. Великому Джиму це не сподобалося. Абсолютно. Він рушив уперед, воліючи припинити ту балачку. Про що б там не йшлося. Не встиг він зробити і півдесятка кроків, як до нього підбіг якийсь хлопець. То був один із синів Кільяна. Цих кільянів близько дюжини жило на мерзенній фермі, що стояла ледь не на межі Старкермілом. Ніхто з цих дітей не відзначався метким розумом, що, чесно кажучи, було природним, зважаючи на вбогих батьків, котрі їх породили. Але всі були ревними парафіянами святого Спасителя, спасенними іншим словом. Цього звали Ронні, так принаймні вважав Ренні, але не був у цьому цілком певен. Всі вони були гостроголові, носаті з випнутими надбрівними дугами. Одягнений у зношену футболку РНГХ, хлопець приніс записку. «Аго, містер Ренні!» – гукнув він. «Господи, я шукаю вас по всьому місту. «Боюся, Ронні, я зараз не маю часу на балачку», – сказав великий Джим. Він не зводив очей із трійці, що сиділа на сходах міськради. «Трійко гаспецьких ідіотів! Можливо, завтра!» «Я Річі, містер Ренні, Роні – то мій брат!» «Річа вже ж, а тепер, якщо ти вибачиш!» Великий Джим зробив крок уперед. Енді взяв у хлопчика записку і встиг затримати Ренні, Перш ніж той підійшов до тріо, що розсілося на сходах. «Краще прочитаю це!» Перше, що побачив Великий Джим, було лице Енді, ще більше витягнуте і занепокоєне, ніж зазвичай. От тоді він вже взяв записку. «Джеймсе, я мушу побачитися з тобою сьогодні ввечері. Господь говорив зі мною. Тепер я мушу поговорити з тобою. Перш ніж мені заговорити до міста. Чекаю твоєї відповіді. Річі Кільян доставить твою записку мені. Преподобний Лестер Когінс». Не Лес, навіть не Лестер, ні, преподобний Лестер Когінс. Не на добро це. Ну чому, чому все таке мусить траплятися одночасно? Хлопець стояв перед книгарною у своїй вицвілій футболці, і мішкуватих, сповзаючих джинсах він був схожий на якогось дурв'ячого сироту. Великий Джим кивнув йому, щоб підійшов. Той з готовністю підбіг. Великий Джим витяг із кишені ручку, на циліндрику якої йшов напис золотим. «Вам гарний настрій, будьте певні, дарує бізнес Джима Ренні». І надряпав відповідь з трьох слів. «О «Мій дім», – склав папірець і вручив хлопцеві. «Віднеси йому і не читай сам». «Я не буду ні за що. вас Господь, містер Ренні!» «І тебе теж, синку», – провів він очима хлопця. «Про що це він?» – спитав Енді. І перш ніж великий Джим встиг щось відповісти, припустив. «Про лабораторію? Про мета?» «Стули пельку. Енді аж спотикнувся, так його це вразило. Великий Джим ніколи раніше не казав йому таких слів. Не на добро це. На все свій час, промовив Великий Джим і вирушив на зустріч нагальній проблемі.